Куточками очей побачив, як попрямував Вова до виходу. Був певен, зараз поверне круто до коридора і погрюкає до гошеної підсобки. Справді, грядна гошена помічниця визернула звідти, покликала бармена. Він повернувся через кілька хвилин. Вала не одразу з'явився в залі і Вова. Підійшов до хаблака прошепотів. Завтра ввечері одержиш відповідь, а тобі організую зустріч. Звичайно, завтра, подумав капітан, гоше твердий горішок, йому поміркувати треба. Можливо, сам захоче зав'язати стосунки з львівським торгашем. Що ж підганяти бармена не треба? Хаблак допив свою каву і досить прозоро натякнув люді. Стомився я. Зміна клімату чи що? Люда обдарувала його Чарівною усмішкою «Я до тебе сьогодні не можу» Відповіла просто, наче йшлося Про культ похіду кіно Там не поверсить чергою таке стерво Капітан зітхнув З полегшенням Не треба чогось вигадувати «Завтра в мене важкий день» Пояснив «Подзвони мені післязавтра. Домовились Люда неохоче підвелася та Хаблак не звернув на це жодної уваги. Наступного ранку капітан подзвонив Волошину, і старший лейтенант, зважаючи на те, що за Хаблаком могли стежити, призначив йому побачення на приватній квартирі. Хаблак узяв таксі, більше машини на стегенці не було. Ніхто від готелю не рушив за ними, і капітан заспокоївся. Він зустрівся з Волошиним в одному з стандартних п'ятиповерхових будинків – які забуваються одразу після відвідин. Волошину стиг уже приготувати сніданок. У квартирі смачно пахло яєшнею і кавою. Вони розташувалися в кухні і поїли з апетитом, обмінюючись враженнями від очарашнього вечора. Кубло! Волошин кортнув кави. Навколо цього гоші крутиться всяка погані, декого ми знаємо, дура чи вову. Притягався за дрібну спекуляцію різними шмутками. Вона сам розумієш порт і зовсім не простежиш. Гоша у них, мабуть, за головного. Хаблак наївся і умиротворено відкинувся на спинку стільця. Сьогодні в мене зустріч повідомив. Сподіваюся, з Гошею. Де? Де і з ким не відомо. У них свої секрети і свій статут. Увечері скажуть, може в барі. Гоша сьогодні не працює. Хаблак знизав плечима. А якщо прийде до мене в готель, навряд. Обережний. Не гадатимемо на кавові гущі. Як буде, так і буде. Ми підстрахуємо тебе. Навіщо? Про всякий випадок рубанув долоний Волошин. Одесі ти не знаєш, і все може статися. Які в тебе плани? До вечора вільний і подамся в кіно, та роман газету маю. Ну, відпочивай. Вони розійшлись, задоволені один одним, і хаблак справді пішов на довгий двосерійний фільм. Спеціально обрав двосерійний, щоб хоч трохи вбити час. Увечері на стійкою бару стояла вже жінка. Невисока, чорнява, поглядна і симпатична. Хаблак зайняв місце біля виходу. Вова ще не з'явився, капітан випив дві чашки кави і вже почав трохи нервувати, коли почув легкий доторк до плеча. Вова не сів поруч, хоч столик був порожній, прошепотів на вуха. «О дев'ятій вечора! Пересип!» – назвав вулицю і номер будинку. «На третьому поверсі і воруч!» нахилив голову, і Вова зник непомітно, так як і з'явився. Капітан мав час і поїхав на пересип тролейбусом. Кілька разів оглядався, намагаючись установити, хто страхує його. Та люди Волошино були досвідчені і працювали акуратно. Навіть Хаблак з його величезним досвідом не побачив їх. Триповерховий дім на пересипі стояв у глибині двору, поточеної з двох боків сараєму. Темно, і Хаблак ледю гледів номер постояв трохи під дворі і посунув обережно до єдиного будинку під'їзду. Видалося, якась тінь майнула біля сарая. Зирнувся та нікого не побачив. Сходи були старі, дерев'яні й рипучі. Світло тут, мабуть, не вмикалося ніколи. І хаблак піднімався обережно, тримаючись за бильце. Дістався другого поверху і раптом відчув, що хтось стоїть поруч. Капітан відступив на крок, інстинктивно пригнувся, нараз відчув сильний удар по голові –